بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اتكافل ليزو ودا زتو ز تفسير القران الكريم ومختصره اليوم ناينجيا سوره موجة سوره لقمان انا اسمع منزهم سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم Alif la, Kama kawaida yetu herufu hizi tunamwachia Mwenye wa Ta'ala Ambainishia ni Yeye Tilka ayatu kitabi alhakim Hizi ni aya za kitabu chenye hikma, Hudan wa rahma kitabu chenye mwongozo na ihsani kutoka kwa Mwenyezi Mungu lil -muhsini. Kwa ajili ya watu wanaofanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu wao kama anayemwona. Alladhina yuqimuna salata ambao wanadumisha salatano tano, zakata tuna zaka wanatoa bila akhiratihum yuqinun na ambao akhiratun wanayakinisha. Ulaika ala huda. Mwenyezi Mungu anatangaza akisema kwamba Hawa watu waliosifika na sifa hizo ndio uangofu waliotamakana katika uangofu wametulizana katika wa mirabbihim kutoka kama wao faulaikahumul na nahao ndio wenye kufuzu wa minanasi man yishtari lahu wal kuna baadhi ya watu wananunuwa upuuzi wa hadithi magazeti na vipeperoshi vya kiasi kwa ng'oni liyo ansabilillah Wajili yakopuoteza watu kueposhana taa Mwenyezi Mungu bila elimini pasi na wazee wote wayatakhadha huzwa waifanye usifanye aya za Mwenyezi Mungu ni upuhuzi. ulaika lemu adhab muhin watu hao wameshadhibitikiwa na adhabu ya udharauisha waiza tutla عليه ayatuna mtu namna hiyo anaposomewa aya zetu wala mustakbiran wajhuka nakibri ka'alla yasma'aha kama hakusikia ka'anna fi udhunayhi waqra kama kwamba ndani ya masikio yake kuna pambana manemane fabashshirhu bi'adhabin aleem min bihabari huyo ya kupambana na adhabu inayoma innal ladhina amanu wa'amilu salihat katika yahia nani asa Mwenyezi Mungu wale walioamini Mwenyezi na akayafanya mazuri ya taa ya Mwenyezi Mungu lahum na naim watapata wao pepo zenye neema kudumu khalidin fiha hali ya kudumu mtaani makazi hayo waadallahi haka hayo ni maagana mwenye Mwenyezi ya kweli wa huwa alazizul hakim la hakemi, na ya mshindi mwenye hikima Khalaka samawati bighairi amadi tarawnaha ameumba mwenye Mungu mbingo basi na kuwepo nguzo mnayoiona waalqa fi alardi rawasiq na kaweka katika ardhi majabali nanga ya ya kuizuia isiyombe antamida bikum ile isiyekimbana nani ikamkenda kusini ikainama mkenda magharibi ikainama mkenda mashariki ikainama hisiyo hivyo imetulizana mnakwenda mnakotaka ardhi imetulizana mnasafiri na mambo yenu vizito vizito vya nguvu katika mgongoni mwa ardi na ndani ya anga ardhi haitukishiki Wabatha fiha min kulli daba am ndani ya ardhi kila aina ya wanyama wanaotembea waanzalna anzalna minas samaa ma'a asa mwenyezi kutoka upande wa mbingoni maji ma'a ambatna fiha min kulli zawjin karim tukawatesha katika ardhi hiyo kila aina ya mazao yenye kuvutia hadha khankullah Hili basi ni umbo la Mwenyezi Mungu alilomba fa arini madha khalaqa alladhina min qabli dhuni karakaia ya 11 ni Mwenyezi Mungu hili ndilo uumbo alelo uumbo Mwenyezi Mungu basi hebo nionyesheni nyao shirikina ule cho kiumba hao asiyo kwa au mnao waabudu asiyo kwa yeye nyonyesheni baliz zalimuna fi dhalalim bi Bali madhalimu wako katika upotevu wa dhahiri wa laqad atayna lakuman alhikma kati ya haya 12 ana Mwenyezi Mungu tulimpa Luqman al-Hakim tulimpa hikma utume au fadhila tukamwambia anshkuru lillahi mshkuru Mwenyezi Mungu wamanyashkur fa inma yashkur li nafsihi na yuuti anashkuru Mwenyezi Mungu shukrani hiyo itaita manfa'ik ya kayma niwe kafara fa inna Allah ghaniyyun Hamid na atake kufuru hamburu mngi mwenyezi Mungu ni tajiri ni miko sifika wa izi libni sasa kuna mkasa wa hikima hapa hebus sikilizeni mkumbuke pale aliposema luqman kumuambia mwanawe wa huwa yadhu akiwa kimuonya ya bunai ewe kitoto changu kipenzi la tushiriki billah usimshirikishe mwenyezi Mungu shirika la munazim Hakika ya ushirikina ni dhambi kubwa ni dhulma kubwa Wawasaina wasina al insana biwalidayhi hamalatuhu wa hananaha la wahan wa fisaluhu fiha mai fi biwalidayhi tuli musima na nadamu aw imara aw mkweli. aw nabidina juhudi ya hali ya jo ya kuwa enzi wazazi wake wawili Kwani waliokazwa wali leo ifanya wazazi hao ni kubwa hamalatu ummuhu wa hana ala wahni amembebea mimba mama yake tabu na mashaka wa fisalu fi na mpaka kufika kuachishwa miaka miwili anashkur li wa liwalidi tukamwambia mwanadamu shukuru mimi mwala wako niliwaomba wazazi wako na washukuru wazazi wako wa kwa juhudi waliochukua ilay almasirum jue kwamba kwangu mimi ndio marje'u wa in jahada na kama watakutesa uh, au jihadi wazazi wako wakakulazimisha ala an bima laysa lak bihi kwa kukutaka unishirikishe mimi na jambo ambalo usilojua usilokuwa na ilmu nalo fala tatihuma wazi zihawa usiati kwa hilo wasahibu huma fi dunya ma'rufa lakini tahadhar jitaidi ukainao katika dunia hii kwa wema wasiba tusii wasa susi ya wasi alani kwa sahibu mapi dunia maarufa wattabi sabila man anaba ilai, ifwat injia ya wale wanaorejea kwangu thumma ilay marjiukum Kisha nyote wewe na wazazi wako mtarejea kwangu anasema mwenyezi Mungu pa anabeukum bima kuntum tahmalun nitakuelezeneni malipo ya yale mlilokuwa mkiyafanya ya abunaya ewe kitoto changu kipenzi. ina hakika ya shirki intaku mithikala habbatin min khardalin. Ekiwa hiyo iliyotendeka ina uzito wa tembe moja ya uwatu uwatu ni tembe ndogo sana. Fatakun fi sakaratin. Na ikawa tembe hiyo iko katikati ya jiwe, kati ya mwamba au fi samaa au ikawa katika mbinguni au fili ard au kutumboni maarde basi dhulma hiyo ya atiba allah ataileta mwenyezi Mungu inna allah latifun khabir mwenyezi ni mpole namjuzi mwenyezi Mungu ni mdarti na ya bunya ewe kitoto changu kipenzi aqimis salata wa amuru bil ma'ruf dumisha salatano na amrish jamii kuyafanya mema wa anha 'anil munkari jami'i wayaf'al ma'ruf wasbir alama asaba, hayon, ma asaba ma wa matatizo na misiba itakoku kufika inna dhalika min azmil umur haqiqa ya mazumatihama ndio mambo muhimu kabisa ya msingi ya mtu kujitahidi nayo akamaliza maisha yake kwa ajili yao wala la tusa'ir khadaka lin cha kwa watu yani usitokadhirisha ukajiona kwamba unangara kwa watu unapendeza mzuri pekee yako wala tamshi fi al-ardh wala usitembee katika ardhi kwa kibri ina Allah la yuhibbu kulla mfahur fakhir munyezimgu hampendi yote yule mwenye kibri na fahari waqsad fi mashika chukua hatua wakati kati katika matembezi yako Wagogo wangu msawtika usiende kwa ufishindo zuia sauti yako ukizungumza na watu usiseme au usigeuke ukeradi, usiwe, inna ankara alaswat la sauti halime kwani sauti kubwa sio upendezo wala sauti kubwa si sio kubwa sio heshima wala sauti kubwa sio hodari kwani kama sauti kubwa ndio inyopendeza, basi sauti kubwa hakuna mnyama ale sauti yake kama punda inna ankar alaswat la sawt hakika haqaqa sauti inatukiza sana pamoja na ukubwa wake na ukali ni sauti ya punda katika aya hii ya 20 mwezi zingu subhanahu wa ta'ala anasema alam tara anna allaha sahhara lakum ma fi as wa ma fil ardi wa asbaha alaykum ni'amuhu zahiratan wa batina wa minan nasi Man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabi munira. Hujaona wewe Muhammad kwamba Mwenyezi Mungu amedhalilisha kwa ajili yenu mbingu na vilivyomo, amedhalilisha kwa ajili yenu ardi na vilivyomo wa asbaga alaikum neema na akamimina bila kipimo yenu neema zake wa hiratan wa batinan wazi na zadani hata hivyo nyinyi wanadamu shindwa kumshukuru mwenyezi wa minan nasi na miongoni mwa watu mayujadilu fillah kuna watu wanafana mjadala upenzani kum, kumpinga Mwenyezi Mungu bila elimi na ujuzi wa wote wala hudhan wala kitabi munir wala muongozo wa wote wala kitabu cha nimwangaza wa qila lahum na unapoambiwa ittabi'u ma anzala Allah fuateni miongozo aliyotemsha Mtume Mwenyezi Mungu qalu sa'a banna tabi'u wa ma wajadna alayhi abana sisi tutakacho kifuata ni kile alichotucho tulichokotanoacho wazazi wetu aw laukana ya doho ila adhabis sa'ib bas ajapokuwa shaytan anawataka wao kuwaita kwenye adhabu nzito adhabu ya kungua kwa moto wa man yuslim wajhaahu ila Allahi wa huwa muhsin na yawta zati yake kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa anafanya ibada kwa kumwabudu kama anayemwona faqad istamsaka bil urwati luthqa haqika ameshikamana na kamba ile madhubuti wa ila Allah aaqibatu al umur na kwa Mwenyezi Mungu tu ya mwisho wa mambo yote wa man kafara fala yahzunka kufuru na kufuru, ewe Muhammad, usi huzunike kwa kufuri wake ila ina marjiu kwa tusisi ndio marjiu yao kwanu naombe ombe ma lamidu tutawaeleza malipo ya yale waliyofanya inallahu alimun lidhati sudur kwani mwenyezi Mungu wa wale ndani ya moyo numatiohum kalila, tutawastareza kupumbaza pumbaza kidogo tu duniani thumma nabtaruhum ila adha min Kisha kaisha tawfut haraka wa wfut haraka kunya adhab muzito wa la insaltahum man khalaqa samawati wal ardh na kama ukiwauliza nani aliumba mbingu na ardhi Layakuluna Allah. Watasema ni mwenyezi mungo kwa lugha yote watakao sema baniani wasema budda na waajemi wasema khuda wengine wasema god lakini maana allah ndiye aliyeumba mwezingu si mwingine hawana mwingine atakayemvumbua akaweza kumthibitisha kwamba ndiye aliyeumba jibu لسingine isipokuwa ni allah qul wa alhamdulillah sifa zote anazistahi mwezingu baadhi akatharuhum la yaalamun lakini wengi wa watu hawatake kujua wa Sio wajui hawataka kujua. Lillahi ma fi wal ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote viumbe vilio mbinguni na ardhini, Inna Allaha huwa al-ghaniyyu Kwani Mwenyezi Mungu ni yeye tajir mwenye kusifika Walau inma fila al-ard min shajaratin aqlam. Na laukwamba miti yote iliyomo katika ardhi itageuzwa kalamu walbaharu yamuduhu min baadihi abuhurini. Na bahari saba za ulimwengu zikaongezewa tena bahari saba nyingine zikafanya wino ma kalimatu kalimatullah yasingalimalizika maneno ya Mwenyezi Mungu zingalimalizika kalamu kwa kuchongwa na bahari ungalikau kawino allaha azizun hakim kwani Mwenyezi ni mshindi mwenye hikima Maa kukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida. Hakuna uzito wote katika kumbwa kwenu wala kufufuliwa kwenu. ni kama ni sawasawa na kuumba na kufufua roho moja tu. Inna Allah samihum basir. Hakika mwenye Mungu ni msikivu na ni muone. Analolifanya haye Mwenyezi Mungu inaamrui dha arada shay yakula lahu faya fayakun. Katika aya hii ya 29 ansa mwenyezi alamtara anna allaha yulijul layla fi an-nahar wa yulijul nahar fi kuona wewe kwamba mwenyezi Mungu usiku ndani, mchana, wuka, usiku ndani baat, ya اللayla, mchana ukawa usiku mfupi baadhi ya baada ya nikati wa yulijul fi mchana anawingiza ongeza ndani usiku ukafupika mchana kwa mrefu usiku wasajhara ash-shamsa wal -kamara. Na pia amedhalilisha Mwenyezi Mungu jua na mwezi anatembea kwa masaa kullu yajri ila ajalin musama Yote hivyo ni viumbe vinavyokwenda Kufuatana na muda uliopangwa kwa ajili yao. Wa anna allaha bima taamaluna khabir. Na Mwenyezi Mungu kwa, kwa lolote ile mnolifanya analijua. Dhālika bi anna Allāha wal Hivyo ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mkweli wa anna ma yad'ununa min dunihi al-baatil mafjū'ūna bil-bainati amma bihi wa wengine asiyakuwa munyezimuun ni batili. hafai kabisa wala hafai kuabudiwa wa anna allaha huwa al-'aliyyu na munyezimu ndiye mtokofu. ndiye mkubwa wa yote alam tara anna al-fulka tajri fi huoni wewe kwamba majahazi yanatembea katika bahari bi ni'mati kwa neema ya munyezimu anafanya hivyo mwenye zingu ile uri yako mimi ya ili akuonesheni ninyi baadhi ya dalili zake Inna fi zalika la ayati li nshakuru. Hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi kwa kila ambaye anavumilia akazingatia mambo kwa kina na mwenye kumshukuru neema zake mwenyezi Mungu wa idha ghashiya humawjun kal dhalal wasafiru na mawimbi kama mawingu Da wala Allah na lahud Kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kumtakashia yeye tu ibada. Lakini bahati mbaya, balamana jahum hakishakuwaokoa Mwenyezi Mungu ila al bari wa kadiona washafikia joo, washafikia ngambo. Fameno wako wengine wanabakia katika ibada inavyoastahike na wengine wanakufuru wama yajihadu biayatina ila kullu hatta limkafur. لكني هفيكيكو زكانوشن اياتو ومنذ كنت اسمع هفيكيكو زكانوشن اياتو اسبقى كل كفار كلا بجوري كافر يا ايها الناس ان يواتون ربكم واخشوا يوم لا اجزي والد عن والده ولا مولود وجازن عن والده شيئا ان شاء يغبن siko ambao la yajizi walidun wa hatatosheleza mzazi anwaladi kumtoshileza mwanawe wala mauludun wala mtoto kujaji hatatosheleza anwalidi shiha kumtoshilezea mzazi wake chochote katika mateso ya Mwenyezi Mungu waada waadallah haqq wadi wa Mungu ni kweli falataghurnakum alhayatu dunya Usije ukakuhadaeni uhai wa ulimwengu wala yaghurranakum billahi alghurub wala sikhadain yini kwa neema za Mwenyezi Mungu bibilisi mwenye kadhaa inna allaha indahu ilmu saa mwenyezi Mungu ndiye anayejua ilmu ya kiyama le kitakuja kwa muda gani kitakuja na kona namna gani na kitaanzia wapi anajua Mwenyezi Mungu fa yunazilul wa man yezum bidana taram shahua wa ya'lamu ma na anajua vizazi hivi mimba katika matumbo ya uzazi vizazi ninapotunga mimba zao katika matumbu ya uzazi anajua mwezi mzingu wa ma tadri nasu ma za na haijui nafsi yote Uchumi gani ita kichuma kesho wa ma tadri nasu wala haijui nafsi yote nchi gani itayafia ان الله <سؤال> عليم قبير حقا mwenye zingo ni mjuzi ni mtambuzi wa habari zote Allahumma wafiqna la shukr ni'amika wa isalukuna as-sabr ala bala'ika wa ansurna ala al-qawm al-kafirin wa ansurna ala al-qawm al-zalimin wa ansurna ala al-qawm al-hasidin bi rahmatika